«Це вже п'ятий доброволець», – повідомив Колон капралу Нопсу, коли Деболом та його новобранець зникли в темряві провулка. «Навіть дикан академії приходив. Дивовижно!» Ангва подивилася на господа. Той знизав плечіма. «Щебень, безумовно, відмін учитель», – сказав Колон. «Ліпить новобранців немов пластилін. Хоча б, додав він, «Через десять хвилин у його руках усе перетворюється на пластилін. Нагадуй мені одного старшину часів, коли я ще був новобранцем. «Жорстокий був чолов'яга?» запитав Нобі, прикурюючи сигарету. «Жорстокий? Жорстокий! Не те слово! Тридцять тижнів чистої каторги! Ось як це було! Ранкова пробіжка довжиною десять миль. Щоранку! Половину часу проводиш по шию в багнюсі, а він кричить на тебе як несамовитий. Одного разу він змусив мене всю ніч чистити вбиральні зубною щіткою. Ми прокидалися від ударів палицею з шипами». Ми стрибали через обручі, не наче леви в цирку. Ми ненавиділи його усім нутром. І якби хоч у когось із нас вистачило мужності, ми б з радістю його прибили. Звичайно, ніхто з нас цього не зробив. Три місяці ми відчували себе живими мерцями. Але, знаєш, після випускного параду ми дивилися на себе кожен у новенькій формі справжні солдати. Розуміли, як ми змужніли, І потім ми зустріли його в шинку. Це таке відчуття. Собака і Перевертин дивилися, як він витирає сльозу. Тоді я, молотильник Джексон і кабан Мотика, сів трьох обступили його посеред провулка. І нарешті влаштували йому справжнє пекло. Після цього мені ще три дні довелося лікувати кулаки. Колон висякався. Щаслива юність. Нобі людяника хочеш? Та давай. дай ще одного маленькому песику, додав господ. Колон дав йому цикарку і лише потім замислився, чому він це зробив. Бачиш? хизувався господ стискаючи цукерку своїми огидними зубами. «Я геній, я просто геній!» «Молися, щоб великий Фідо про це не розвідав», – сказала Ангва. «Ні, він мене не чіпає. Я для нього загадка. У мене є сила!» Він енергійно почухав вухо. «Слухай, навіщо тобі повертатися?» «Ти могла б...» «Ні, і так все моє життя», – поскаржився господ. «Дивись он, господ. Дай ему копняка!» «Ти ж казав, що в тебе є велика і щаслива родина, до якої ти завжди можеш повернутися сказала Англа, штовхаючи двері. А, ну так, правильно. Швидко виправився господ. Так, але мені подобається моя своєрідна незалежність. Звичайно, мене вмить приймуть удома. Варто лише захотіти. Англа піднялася сходами і лапою відчинила найближчі двері. Це була спальня моркви. Його запах якогось золотисто рожевого кольору наповнював кімнату. На одній стіні висів малюнок гномської шахти, приколотий канцелярськими кнопками. На іншій був великий аркуш дешевого паперу, де олівцем було акуратно намальовано багато перехрест та зроблено багато поміток, така собі карта міста. Під вікном, саме там, куди його поставила адекватна людина, щоб якомога ефективніше використовувати денне світло та не витрачати забагато свічок, які стояли на балансі міста, стояв невеликий столик. На ньому були якісь папірці та склянушка з олівцями. Тут же стояв старий стілець. ніжку стільця тримав у кілька разів складений аркуш паперу. Більше в кімнаті не було нічого, хіба що ще скриня для одягу. Кімната нагадала їй кімнату в Сюди приходили спати, а не жити. Англі стало цікаво, а чи є у вартових якесь особисте життя, ну, тобто поза службою. Вона не могла уявити сержанта Колуна в цивільному. Коли ти вартовий, то ти завжди вартовий, що було досить вигідно для міста, оскільки заробітна плата видавалася лише за десятигодинний робочий день. «Гаразд», – сказала вона, – «мене цілком влаштовує простирадло». «За плющочі?» «Чого це?» – спитав господ. «За для порядності». Господь хвилину посидів із порожнім поглядом. Нарешті він сказав. «А, я зрозумів. Так, я точно тебе зрозумів. Боженьки, ти не хочеш, щоб я дивився на оголену жінку. А то ще мене опанує хіть. Почну думати, сіляка, ой, боженьки. Ти знаєш, про що я. А ось і не знаю. І не знаю. Собаки ніколи не переймалися питанням одягненості. Чи як його назвати?» Гаспод знову почухав за вухом. «Розумієш, ти змішуєш дві метазмінні. Це все не так працює». «У собак все інакше. Ти знаєш, про що я. У будь-якому випадку собаки від природи голі. Як і люди». Анга обернулася людиною. Одне газподове вухо притислося до голови. Він ненароком заскиглив. Анга потягнулася. «Знаєш, що найгірше?» – продовжила вона. «Волосся. Доводиться вичисувати реп'яхи. І всі ноги вкриті багнюкою». Вона смикнула з ліжка простирадло і обмотала його навколо себе. Вийшла така собі тога. «Ось», – сказала вона, буває гірше, правильно?» «Що? Можеш розплющити очі?» Господ моргнув. В обох подобах Ангва тішила погляд, але у перехідний момент, коли сигнал блукав між станціями видів, на неї краще було не дивитися, а особливо після обіду з трьох страв. «Я думав, ти катаєшся по підлозі та гарчиш, а твоє волосся відростає або відпадає, Залежно від частини тіла. Пробурмотів господ. Англа подивилася у дзеркало. Важливо було себе оглянути, поки ще працював нічний зір. Чого це? Ну все це боляче. Це більше схоже на чхання усім тілом. Я гадаєш, у нього десь є щітка для волосся? Ну, проста така щітка для волосся. У всіх є щітка для волосся. Дуже сильне чхання. Мене була навіть щітка для одягу. Коли заскріпили двері, вони завмерли. Увійшов Морква. У темряві він не помітив гостей і поплентався до столу. Кімната осяє в спалах. Почулося шипіння сірки. Він запалив сірник, після чого запалив і свічку. Він зняв шолом, а потім осів так, ніби вага всього світу раптово впала на його плечі. Він сказав. Ні, це неправильно. Що неправильно? – спитала Ангва. Морква озирнувся. Що ти тут робиш? Поки ти проводила розвідку в гільдії найманців, у тебе вкрали уніформу, – підказав господ. У гільдії найманців, повторила Ангва, в мене вкрали уніформу під час розвідки. Морква уважно на неї дивився. Там був якийсь старий ган. відчайдушно продовжувала вона. Він увесь час бурмотів. Чорти б'їг, тисячолітня рука й креветко. Так, старий тхіррон, зітхнув Морква. Напевно, уже пропив, хоча я знаю, де він живе. Нагадай мені піти і поговорити з ним, коли буде час. І ти не спитаєш, у що вона була одягнена під час розвідки в гільдії? Прошепотів господ з під ліжка. Замовкни, не витримала Ангва. Що? не зрозумів Морква. Я дізналася, чия то була кімната, швидко промовила Ангва. Його звали. «Едвард Дегибель. сказав Морква, сідаючи на ліжко. Несамовито заскріпили і ржаві пружини. Звідки ти дізнався? Мені думаю, ружо викрав саме дегибель, і саме він убив гуляку. Але найманець, який убиває безкоштовно, це гірше, ніж гноми та їхні інструменти. Це гірше, ніж клоуни та їхній грим. Я чув, що Ребес не від люті. Його найманці шукають хлопця по всьому місту. О, ну, мені б не хотілося бути на місці Едварда, коли вони його знайдуть. Та я б і зараз не хотів випинитися на його місці, бо я знаю, де це місце – у каналізації. Він мертвий. Отже, найманці його знайшли. Ні, хтось інший. А потім його знайшли до Булом і Щебінь. Здається, він мертвий уже кілька днів. Розумієш? Це все неправильно. Я витер грим з його обличчя і зняв червоний ніс. Це точно дегибель і порука та сама. Саме він тієї ночі був у Але хтось повинен був стріляти у щебня і вбити жебрачку. Так. Ангва сіла поруч з ним. І це був уже не Едвард. Так. Морква розтибнув нагрудник і зняв свою кольчугу. Отже, ми шукаємо когось іншого, когось третього. І жодних підказок. Лише чоловік з ружом. Десь у місті, де завгодно. Я втомився. Пружини знову заскрипіли. Морква підвівся і, похитуючись, підійшов до столу. Він сів на стілець, поклав перед собою аркуш паперу, оглянув олівець, мечем загострив його, подумав і почав писати. Анга мовчки за ним спостерігала. Під кольчогою морква носив шкіряний жилет з короткими рукавами. На лівому плечі у нього була родинка у формі корони. «Ти це записуєш, як капітан Ваймс?» Трохи згодом спитала вона. «Ні. Тоді що ти робиш?» Пишу мамі й татові. Справді? Я завжди пишу мамі й татові. Я їм обіцяв. У всякому разі це допомагає мені думати. Я завжди пишу додому листа, коли думаю. Мій тато також дає мені багато хороших порад. Перед Морквою стояв дерев'яний ящик. У ньому були складені листи. Батько Моркво мав звичко відповідати синові на звороті його власних листів, оскільки у томських шахтах папір був за розкіш. І що то за поради? Зазвичай про роботу в шахті. Про те, як краще рухати скелі. Розумієш, одні підпирати, інші штовхати. Шахта не терпить помилок. Там потрібно все робити правильно. Його олівець скрипів, малюючи на папері нові й нові літери. Двері були прочинені, але почувся несміливий стукіт, який, наче азбукою морзи, сповіщав, що той, хто стукав, добре знав, що морква зараз перебував у кімнаті з ледь одягненою жінкою. Здавалося, що цей стукіт намагався залишитися непочутим. Сержант Колонка шлянув. У кашлі почулися нотки хтивості. «Так, сержанте». Спокійно і не озираючись, відповів Морква. «Що не кажеш робити далі?» «Розділити їх на загони, сержанте. У кожному загоні повинно бути не менше однієї людини, одного гнома і одного троля». «Гаразд, і що їм робити?» «Ходити містом, бути помітними. «Так, сер, Морква, один із добровольців, цей, як його, пан Похмур з вулиців Язів. він вампір». «Ну, завидом, але працює на бійні, тому насправді...» «Сержанте, подякуємо, відправ додому». Колон поглянув на Ангву. «Так, сер, правильно. Неохоче, – сказав він. Але він не створювати вам проблем. Йому просто потрібні додаткові гемоглобіни вкр...» «Ні». «Правильно, чудово. Я... я скажу йому піти». Колон зачинив двері. завіса і так тиво заскрипіла. «Вони називають тебе сер, – сказала Ангва. Помітив?» «Так, але це неправильно». Капітан Ваймс каже, що люди повинні мислити самостійно. Проблема в тому, що люди думають самостійно лише тоді, коли їм це наказано. Як пишеться випадковість? Я такого не пишу. Гаразд. Морква так і не озирнувся. Здається, ми втримаємо порядок у місті до самого ранку. До всіх, наче повернувся здоровий глуст. Ні, не повернувся, сказала Анґла сама собі, не виходячи за межі власної голови. Це ти його повернув, наче гіпнозом яким. Люди живуть так, як ти вважаєш за правильне. Ти мрієш, як великий Фідо. Тільки він мріє про кошмари, а ти – про загальне благо. Ти справді думаєш, що більшість місцевих хороші. І на мить, лише поки вони поруч з тобою, всі інші теж починають у це вірити. Звідки ззовні залунав звук кулаків, що марширували. Загін щебню заходив на чергове коло. Гаразд. Коли він усе дізнається? Моркво. Так. Знаєш, коли наша тріця, доболом троль і я прийшли до сторожі, тебе нічого не здивувало? А що дивного? Представники меншин. Один гном, один троль, одна жінка. Що ж, Ангва вагалася. На дворі досі світив місяць. Вона могла сказати йому правду та втекти, перетворитися та минути межі міста ще до світанку. Їй знову доведеться тікати. Вона вже майже звикла тікати з різних міст. Трохи не так. Знову почала вона. Розумієш, що в місті багато нежиттів. Ось Патриція наполіг на тому, щоб... Поцілуї. її!» Раптом сказав господ з-під ліжка. Англа завмерла. Обличчя моркви набуло того ідеально спантеличеного вигляду, якого набуває обличчя людини, вуха якої щойно почули щось, що мозок запрограмований вважати неіснуючим. Він почав червоніти. Господе. відрізала Англа уже по собачому. Я знаю, що роблю. Чоловік, жінка, це доля, сказав господ. Англа підвелася, морква підскочив так різко, що навіть з перекинувся. Я піду сказала вона. «Ні, не йди». «Тепер потягнися до неї», шепотів господ. «Нічого не вийде», сказала собі Ангва. «Ніколи не виходить. Перевертні повинні бути з іншими перевертнями. Лише вони можуть зрозуміти. Але з іншого боку все одно доведеться тікати». Вона підняла палець. «Секундочку», весело сказала вона, і одним вправним рухом дістала господа з-під ліжка. «Я тобі потрібен», скиглив собака, коли його за загривок несли до дверей. «Та що він знає?» У нього вистачило розуму лише на екскурсію до колоса Маркпорського. «Ану, постав мене!» Двері хряснули. Анго сперлася на них спиною. Все закінчиться так, як у псевдополі. Як у Квірмі. І як? Анго. Вона обернулася. «Нічого не кажи», – прошепотіла вона. «Тоді може щось і вийти. Через деякий час пружини у ліжку заскрипіли, І незабаром дискосвіт зник для капрала Моркви, не залишивши навіть прощальної записки. Капрал Мурква прокинувся десь о четвертій ранку. Ця потаємна година добре відома нічним людям, таким як злочинці, вартові та інші невдахи. Він лишав на своїй половині високого ліжка і дивився на стіну. Це, безумовно, була цікава ніч. Хоча він був простаком, вже не був дурним. Він знав, що таке механіка. Одного разу він познайомився з декількома молодими панянками та супроводжував їх на багатьох підбадьорливих прогулянках, розглядаючи захоплюючі вироби з заліза та цікаві громадські будівлі. Доки ті дивним чином цілковито не втратили до нього інтерес він досить часто патрулював кобельцеповій. Хоча пані долоня з гільдії швачив широкого профілю, намагалася переконати патриця перейменувати район на вулицю доступного кохання, але він ніколи не думав, що цей аспект життя колись торкнеться його особисто він навіть не був упевнений, що він був здатний на таке. Напевно, про це писати батькам не варто вони майже напевно знали усе про цей аспект життя. Він висазнув з ліжка. Штори були сунуті. У кімнаті було задушливо гаряче. Він почув, як позаду нього ангва перекотилася на пусте місце, яке він звільнив. Потім він обома руками енергійно розтулив штори і пустив у кімнату кругле, біле, сяйво повного місяця. Йому здалося, що десь позаду ангва позіхає у вісні. На рівнині не вщухала гроза. Морква бачив спалахи блискавки, що прошили обрій, відчував запах дощу. Але повітря міста все ще було сперте і пекло сильніше, наче враховуючи, що скоро піде дощ. Перед ним вимальовувалася вежа мистецтв Академії. Він бачив її щодня. Вона височила над половиною міста. Ліжко позаду заскрипіло. Здається, буде, хоча він і обернувся. Обертаючись, він не помітив, як блиск місячного світла відбився від якогось металевого предмета прямо на вершині вежі. Сержант Колон сидів на лавці. Гаряче повітря пропікало штаб сторожі. Десь усередині стукали молотком. Через 10 хвилин вийшов дуболом з сумкою інструментів, парою шоломів і рішучим виразом обличчя. Колон не мав жодної гадки, що цього разу замислило те чертиня. Він ще раз порахував, дуже повільно, відмічаючи імена у своєму блокноті. Без сумніву. У нічній сторожі зараз було майже 20 осіб. Можливо, більше. Щебень трохи перестарався привівши до присяги ще двох осіб – одного троля та один дерев'яний манекен із магазину майстерно виковані обладунки від дядечка пробко-шкарпета. Якщо все буде добре, якщо набір не скоротиться, вони зможуть відкрити і штаби сторожі біля головних ворів, як у старі добрі часи. Примітка. По закінченню описувані події надихнули на створення однієї народної анкморпорської пісні, яка виконувалася вниз під акомпанемент бляшаного свистка. Одного разу йшов я широким шляхом, а група вербувальників хапала всіх, наказуючи ступити до сторожі. Інакше вони повбивають їхні гуголуцькі голови йому плечі. І тому я повернув на Пиріжкову вулицю, а потім на Олоферинську, весело співаючи подалі від них. Пісня так і не стала популярною. Він не міг пригадати, коли востаннє сторожа налічувала цілих двадцятеро осіб. Новий набір здавався чудовою ідеєю. Це, безумовно, дозволяло отримати місто в залізному кулаці. Але вранці Патрисій дізнається про це і захоче бачити старшого офіцера. А зараз сержант Колон не дуже добре розумів, хто наразі був старшим офіцером. Він відчував, що це повинен був бути або капітан Ваймс, або якимось дивовижним чином капрал Морква. Думки про капрала Морква він ніяк не зміг собі пояснити. Однак капітана зараз не було поряд, а капрал Морква був лише капралом, а він, Фред Колон, Дуже боявся, що якщо лорд Ветінарі когось викличе, щоб висловити свою іронію, питаючи щось на кшталт і хто ж платитиме їм зарплату, то це буде саме він, Фред Колон, становище якого можна було описати, як спробу пливти вверх по течії анку без весла, ніби без човна. А ще у них закінчувалися звання було лише чотири звання нижче за сержанта. Нобі переживав щоразу, коли кого-небудь підвищували до капрала, тому відбулося декілька кар'єрних заторів. Крім того. Деякі новобранці вирішили, що найкращий шлях до кар'єрного зростання – це завербувати ще півдесятка осіб. І якщо щебінь буде таким же старанним, як і зараз, до кінця місяця він стане верховним генерал-майором. А ще дивніше було те, що Морква залишався при своєму званні. Почувши, як розбилося скло, колон підняв очі. Щось золоте і невиразне вирвалося з вікна верхнього поверху, приземлилося в тіні і зникло, перш ніж він зміг зрозуміти, що це взагалі було. Двері штабу сторожі відчинилися, і звідти з мечем у руці вийшов Морква. «Де? Куди воно поділося?» «Не знаю. Чи це взагалі було?» Морква зупинився. «Ох, не знаю», – відповів він. «Моркво?» «Сержанте, друже, на твоєму місці я б щось накинув». Морква стояв, дивлячись, у пересвітній морок. «Розумієш, я обернувся, а там було...» Він опустив погляд на меч у руці, ніби не міг зрозуміти, що він тримає. «От лихо», – сказав він. Він побіг назад до своєї кімнати і схопив штани. Хвапно натягуючи їх, він раптом чітко усвідомив, які думки точилися в його голові. Ідіот, і що тепер? схопився за меча, Геш, все зіпсував. Тепер вона втекла, і ти її більше ніколи не побачиш. Він обернувся. Маленький сірий собака пильно стежив за ним із дверного отвору. Так її!» Були його думки. Вона тепер ніколи не перетвориться на людину. Кому заважало те, що вона перевертень? Тобі не заважало, доки ти про це не дізнався. А ось якщо часом знайдеш печиво десь у кишені, то варто його кинути цьому маленькому песику у дверях. Хоча звідки в тебе печиво, шанси на це мінімальні. Забудь. Так, хлопче, здається, ти все зіпсував. Думав, морква. Гав-гав, сказав собака. Морква наморщив лоба. Це ти чи не так? сказав він, тицячи в нього мечем. Я ні, собаки не розмовляють. Поспішно сказав господ. Слухай, я ж знаю, сам собака. Ану, кажи, куди вона побігла, негайно. Або так-так, знаєш, похмуро сказав господ. Перше, що я пам'ятаю у своєму житті, мій перший спогад, це як мене у зав'язаному мішку кинули в річку і цеглину прив'язали. А це через те, що в мене були слабкі лапи та миле вивернуте вухо. Я був пухнастим. Пощастило, що то був Анг. Я просто вийшов на берег. Але це було тільки початком. Розумієш, я вийшов на берег прямо в мішку, волочив цеглину за собою. Мені знадобилося три дні. Щоб прогризти той клятий мішок. Щось продовжую. Погрушуй мені. Спробуй налякати. Ну, будь ласка, сказав Морква. Господ почухав вухо. Можливо, я міг би її відстежити, сказав Господ, якщо мене правильно, як там його захопити. Він, завершив бровами, підбурюючи Моркву до більш активних дій. Якщо ти знайдеш її, я дам тобі все, чого забажаєш, пообіцяв Морква. Ну гаразд, якщо. Правильно, о так. Це все дуже добре, твоє, якщо. А як щодо заохочення? Подивись на ці лапи, га? Вони так втомилися, а ніс, майже втратив нюх. А це ж тонко налаштований інструмент. Якщо ти негайно не почнеш шукати, Морко спробував погрозу. Я особисто. Він завагався. Він ще ніколи в житті не був жорстоким із твариною. Я віддам тебе капралові нопсу. Нарешті закінчив він. Прекрасно. Сумно сказав господь. Оце стимул. Він притиснув свій плямистий ніс до землі. Звичайно, це була гра на публіку. Запах англої у повітрі, наче веселка. «Ти справді можеш говорити?» – не міг повірити Морква. «Гасподь закотив очі». «А вже ж ні», – сказав він.